Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 26. Împărații Pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. Împărat înseamnă stăpân. Dumnezeu n-a făcut mai mulți stăpâni pe Pământ. El este adevăratul împărat, căci a Lui este Pământul cu tot ce este pe El. Prin faptul că omul s-a așezat în locul lui Dumnezeu și se consideră stăpân, de aceea se ridică împotriva unsului, a Hristosului său. Oricine se așează în locul lui Dumnezeu, în biserica lui, considerându-se stăpân, se ridică la luptă împotriva Domnului Hristos. În măsura în care se vede Hristos în noi, chipul său, felul său, devenim o pricină de tulburare pentru domnitorii pământului, pentru cei care stăpânesc ceva pe pământ. Cu noi ca oameni n-au nimic, ci au cu Hristosul din noi. Împotriva Lui s-au unit și se unesc toți, așa ca o dinioară împotriva Domnului Isus Hristos. Tot ce-i pământesc se împotrivește la ceea ce este ceresc. Domnitorii Pământului au felul lor de viață și nu îl pot primi pe unsul lui Dumnezeu ca să domnească peste ei, pentru că El are un nou fel de viață. Sunt naturi deosebite, iar naturile deosebite se resping. În măsura în care stăpânești lucrurile pământului, adunând în jurul tău cât mai multe, ești stăpânit de ele și devii împotrivitorul lui Hristos. Împărații pământului nu sunt numai împărați peste popoare, ci și împărați peste grupuri religioase sau alte grupări. Împărat, după cum s-a spus, înseamnă stăpân. Cine stăpânește peste una din grupări, stăpânește peste o parte din pământ și în mod nemijlocit se luptă împotriva unsului lui Dumnezeu care a venit ca să aducă cerul, felul de a fi al cerului pe pământ. Domnul Isus Hristos a coborât din cer, de aceea, chiar din primele zile, Irod, împărat pământesc, a pornit împotriva lui cu gând să-l omoare. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, să avem mare grijă că tot ce este pământesc în noi și pe lângă noi se răscoală împotriva a ceea ce este ceresc în noi. Făptura cea nouă născută din Dumnezeu, împotriva gândului și planului lui Dumnezeu cu privire la rostul nostru pe pământ, împotriva Domnului Isus, a felului său din noi. Dacă suntem treji și veghem, nu ni se poate întâmpla nimic rău. Dumnezeu ne păzește de primejdie. Domnitorii s-au unit Un înțelept spunea, unirea nu e totul. O pereche de șchiopi, oricât de sudatele le-ar fi unirea, nu pot alerga. Numai unirea în Hristos este viață, unirea în păcat este moarte. Firea mea veche, care vrea să fie împărat, se răscoală și se întărită ca să nu fii Tu, Doamne Iisuse, împărat peste mine. Dar vreau cu putere de la Tine să lupt până la înfrângerea definitivă a acestui vrăjmaș al meu și al Tău. Ajută-mă! Amin! Versetul 27 în adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai unstu, tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. În adevăr, lupta cea mare se duce împotriva lui Iisus, fiul și robul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu își aduce la îndeplinire planul său de mântuire a tot ce este pierdut. Diavolul și lumea se ridică în primul rând împotriva lui Iisus și apoi împotriva lui Dumnezeu. Dacă Domnul Isus nu mai este Dumnezeu și om, atunci ținta diavolului este atinsă. Omul nu se mai poate sui la Dumnezeu și Dumnezeu nu mai poate cobori la om. Și în noi, credincioșii, dacă nu se vede chipul Domnului Isus în trăirea noastră, diavolul este mulțumit. Când însământuitorul cu felul lui ne stăpânește, diavolul se luptă cu toată puterea să l stârpiască. Robul tău cel sfânt, Isus, este un nume frumos pe care cei din tâi ucenici l-au dat Domnului lor. Niciun alt nume nu l-ar fi zugrăvit mai bine. Cuvântul lui Dumnezeu a fost regula vieții lui. El i s-a supus în totul. Ascultarea lui este modelul meu și eu trebuie să fiu ascultător de cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul lui Dumnezeu a fost bucuria lui. El n-a lucrat de la sine ci după cum îi spunea tatăl mărirea lui Dumnezeu a fost ținta lui. El s-a jertfit ca să aducă slavă lui Dumnezeu. Dragostea nețărmurită pentru Dumnezeu l-a făcut să trăiască cum a trăit și să moară cum a murit. Ce bine ar fi să ni se potrivească și nouă acest nume, robul tău. Starea de roba lui Dumnezeu în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu este mai înaltă decât de copil a lui Dumnezeu. Un copil nu este totdeauna bun pentru lucru, pe când un rob este gata de slujbă în orice vreme. Din pricină că Domnul Iisus era robul lui Dumnezeu, gata oricând de slujbă, i-a tulburat pe oamenii în lucrările lor. De aceea l-au dus la cruce. Câtă vreme stai în nelucrare, nu te urmărește nimeni. Când însă începi să lucrezi, te duc la cruce. Aceasta este starea de rob al lui Dumnezeu. Cei unși de Dumnezeu n-au loc în lumea de acum, ci sunt urmăriți, prigoniți și omoriți, pentru că ei sunt purtătorii steagului unei împărății care nu are nimic comun cu împărățiile lumii. Nu împotriva lui Iisus ca om, ci împotriva felului său de a fi, împotriva săbiei adusă de el, s-au unit toți pământenii și religioși și nereligioși, pentru că pe toți îi deranja. Misiunea Domnului Isus și felul său de a fi deranjează pe toată lumea viaului de acum. Și soarta Domnului Isus în lume este și soarta adevăraților săi urmași. S-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Cele mai deosebite și mai învrășbite părți se unesc când este vorba să lupte împotriva Domnului Isus și a urmașilor săi. Oare nu trebuie să dea de gândit lucrul acesta? În adevăr, de la Iesle până la cruce, Domnul Isus n-a fost primit de locuitorii pământului. Diavolul, stăpânitorul lumii acesteia, nu l-a primit în împărăția sa, ci l-a urmărit ca să-l nimicească. Să înțelegem bine adevărata împotrivire față de Domnul Isus și față de cei care calcă exact pe urmele sale, adică oamenii credinței adevărate, să înțelegem apoi și să cunoaștem cine sunt cei care se împotrivesc, ca să știm cum să ne purtăm cu fiecare dintre ei. Versetul 28 Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Adevărul acesta să ne fie prezent în mintea și în credința noastră în toată limpezimea lui. Nimic nu-i la întâmplare în creațiunea lui Dumnezeu și cu atât mai mult în lucrarea sa de răscumpărare, ci totul se desfășoară după planul său veșnic adus la îndeplinire de mâna și de sfatul său. Pentru împlinirea planului său, Dumnezeu se folosește de tot ce există și de cele mai potrivnice ființe și lucrări. Chiar dacă cineva împlinește hotărârea sfatului lui Dumnezeu, cum a fost faraon în Egipt, care s-a împotrivit izbăvirii lui Israel, nețar din Babilon care a dărâmat templul, etc., pe deapsa dreptății dumnezeiești îl ajunge și pe el. Păcatul este păcat și trebuie pedepsit, chiar dacă Dumnezeu scoate un bine din răul acesta. Chiar și diavolul în cele din urmă împlinește numai hotărârile lui Dumnezeu. Acolo unde nu-i luptă, nu nici biruință. Dumnezeu îngăduie să vină lupte împotriva noastră pentru ca să ne dea o biruință strălucită, dacă rămânem ascultători de el. Niciodată n-a fost biruit cel ce s-a încrezut în Dumnezeu. Curaj copiii lui Dumnezeu, frații mei, pentru ca să ne dea o cunună mai frumoasă, de aceea Dumnezeu îngăduie să vină asupra noastră lupte și ispite mai grele. Versetul 29 Și acum, Doamne, uităte te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. De la început, biserica în lume a fost amenințată și amenințarea se păstrează și astăzi asupra ei din partea lumii. Aceasta este starea ei normală pe pământ. Anormală ar fi starea ei de slavă în mijlocul lumii. Când pe timpul împăratului Constantin cel Mare creștinismul a scăpat de sub amenințare, devenind religie de stat, Sfântul Adanasie cel Mare a observat un lucru și a zis Biserica a biruit lumea pe din afară, iar lumea a biruit biserica pe dinăuntru. Amenințarea este una dintre căile pe care le folosește diavolul prin slujitorii săi ca să împiedice pe slujitorii lui Hristos în lucrarea Evangheliei sale. Așa au amenințat conducătorii religiei iudeilor pe apostolii Petru și Ioan. Dar de la amenințare și până la oprire și întemnițare mai este o bucată de drum. Chiar și amenințarea când vine din partea cuiva să o aducem înaintea lui Dumnezeu și să o lăsăm asupra lui, iar noi să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Într-o parte, amenințări, în alta Hristos. La cine să ne uităm? Credința știe sigur la cine, la Hristos. Cartea Sfântă ne îndeamnă limpede. Uitați-vă cu aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine. Când privim la Domnul Isus, atunci când suntem amenințați, primim putere, ca să nu ne oprim din lucrarea la care am fost chemați, ci mergem înainte. Uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Apostolii se supun lui Dumnezeu și intereselor sale și cer putere să le împlinească fără nicio lipsă. Ei nu cer nimic pentru interesele lor, ci au pe inimă numai interesele lui Dumnezeu. Ei se roagă nu ca să fie stinse amenințările, ci se roagă pentru putere ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăsneala. O astfel de rugăciune totdeauna o ascultă Dumnezeu. Cât de mult avem noi de învățat de aici, credincioși de astăzi. Câte rugăciuni îndreptăm noi spre Dumnezeu, în care nu se vede nici o urmă din interesele Lui, de vestirea curată a cuvântului Său, ci doar rugăciuni egoiste, care au în vedere numai interesele personale, de familie sau de partidă religioasă. Dacă urmărim 100% interesele Lui Dumnezeu, ale trupului Lui Hristos, Dumnezeu se ocupă El de interesele personale, dar tot în vederea propășirii planului Său. Vestirea cuvântului lui Dumnezeu a fost, de la început, chemarea oricărui creștin și a bisericii în general. În vederea împlinirii chemării se rugau primii creștini și tot așa trebuie să se roage și creștinii din urmă. Orice creștin trebuie să fie un vestitor al cuvântului lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, după harul său. Unde nu-i toată îndrăzneala, ci numai jumătate, nu se vestește cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul îți dă curajul și îndrăzneala de care ai nevoie în mărturisirea Lui. Fii cu toată ființa de partea adevărului. Fără îndrăzneală din partea vestitorilor, Evanghelia nu poate face niciun pas în lucrarea ei. Îndrăzneala stăruitoare este sufletul biruinței. și smeriți și îndrăzneți sunt bucuria Domnului și ajutorul celor nenorociți. Euul meu vechi este cel mai mare dușman al meu, al omului cel nou din mine, acest dușman mă amenință prin pornirile și poftele lui. Acest dușman se împotrivește cu toată puterea lucrării lui Dumnezeu în mine și prin mine. Acest dușman are interese pământești și umblă după slavă de deșardă. De acest dușman se folosesc toți dușmanii din afara mea. El este cârligul de care își leagă ei funiile ca să mă tragă în locuri primejdioase. Dar măriți să fie Dumnezeu care îmi dă harul și puterea ca să biruiesc acest dușman și astfel să pot vesti cu îndrăzneală cuvântul adevărului dumnezeiesc. Mă închin lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru că sunt al lui, m-a răscumpărat prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, și nu mă lasă în mâna vrăjmașilor din lăuntru și din afară. Uite te Doamne, la împotrivirea firii mele vechi, dă putere robului Tău să o tot timpul, ca să pot vesti cu îndrăzneală și fără piedică cuvântul tău. Întindeți mâna ta peste mine ca să se facă semne și minuni în viața mea, în numele Domnului Isus, pentru propășirea lucrării tale și pentru slava ta veșnică. Amin. Versetul 30 Și întindeți mâna ca să se facă temăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt, Isus. Numai mâna întinsă a lui Dumnezeu este izvorul puterii prin care se fac măduiri și minuni în numele Domnului Isus. Fără această sfântă mână întinsă nu se poate face nimic, nici o minune, oricât de mult s-ar ruga cineva. Rugăciunea însă trebuie făcută de cei credincioși, asta e partea lor. Însă Dumnezeu este Cel care hotărăște o vindecare, o minune sau un semn. Să știm bine lucrul acesta. Dumnezeu nu-și întinde mâna decât asupra celor care s-au predat Domnului Isus Hristos, prin credință și pocăință, zice Cartea Sfântă, 2 Cronici 16 cu 9, căci Dumnezeu și-și întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Apostolii făcuseră o minune, o minune care a uimit pe Israel și de la care s-au tras toate aceste împotriviri. Acum însă ei nu cer, dă putere robilor tăi ca prin mâna lor să se facă minuni și semne, ci ei spun, întindeți tu mâna și tămăduirile, minunile și semnele să se facă nu prin noi, ci să se facă prin numele robului tău cel sfânt, Isus, prin numele Lui, nu prin noi. Noi suntem chemați la un singur lucru, să vestim cuvântul lui Dumnezeu. A vesti cuvântul este datoria noastră, a face minuni și tămăduiri este partea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Dumnezeu știe când trebuie să facă minuni folosindu-se de vasele sale, de oamenii credincioși Domnului Isus, și el face minuni ca să însoțească vestirea cuvântului său. Domnul Isus face lucrarea sa de vestire a Evangheliei pe pământ prin credincioșii săi care prin trăirea lor întăresc solia pe care o au de sus. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Isus. Vestitorul Evangheliei este doar un vas care n-are decât meritul acela de a rămâne în mâna Domnului pentru a fi folosit în lucrare. Această rămânere în mâna lui se arată prin fapte de lumină, fapte dumnezeiești, căci lumea cere fapte fiind sătulă de vorbe.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 O viață trăită în așa fel încât din cele mai mici lucruri ale ei să se vadă în răurirea Mântuitorului poate ajuta la câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu mai mult decât cele mai frumoase cuvântări. Să cerem lui Dumnezeu putere în vederea aceasta și El ne-o dă, dacă în adevăr nu urmărim decât preamărirea Lui. Versetul 31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Apostolii și întreaga adunare au încheiat rugăciunea și îndată Dumnezeu a venit cu răspunsul. S-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Din Cartea Sfântă, Exodul 19 și 18, înțelegem că cutremurul este un semn al prezenței lui Dumnezeu. Apostolii au cerut putere ca să vestească cuvântul și Dumnezeu le-a trimis fără întârziere această putere, adică o nouă umplere cu Duhul Sfânt. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. De bună seamă nu vesteau în clipa aceea, dar atunci au primit puterea și îndrăzneala care izvorau din Duhul Sfânt în vederea vestirii. Rugăciunile izvorâte dintr-o inimă care vrea voia lui Dumnezeu sunt ascultate fără întârziere. Dacă arcul nu este bine întins, săgeata nu-și atinge ținta. Tot așa și rugăciunea, dacă nu este fierbinte, cu credință și nu urmărește voia lui Dumnezeu, se aseamănă cu o astfel de săgeată care în fața țintei cade jos. Orice rugăciune adevărată face mișcare în cer și cu tremură în teritoriile vrăjmașe. Rugăciunea apostolilor a fost ascultată pentru că ei n-au cerut nimic spre folosul lor personal, ci pentru slava lui Dumnezeu și pentru vestirea cuvântului său în lume. Inima lor ardea pentru biruința Evangheliei între oameni, de aceea toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Nu poți vesti cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu decât umplut de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt e o lucrare permanentă în viața adevăratului creștin și slujitor al lui Dumnezeu. Din această rugăciune înțelegem adevărul că Dumnezeu a îngăduit pentru apostol să treacă prin acele împrejurări grele ca din ele să fie slăvit Dumnezeu, să fie cunoscut mai desăvârșit planul său și să fie întărită credința lor și a întregii biserici în purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru lucrarea de viitor a Evangheliei. Să știm bine lucrul acesta! Împrejurările potrivnice din viața credincioșilor sunt cunoscute de Dumnezeu și îngăduite de El, pentru ca prin ele să ne apropiem mai mult de El, trezind în noi Duhul adevăratei rugăciuni. Pe lângă rugăciunea individuală, credinciosul Domnului Isus Hristos trebuie să învețe și să stăruiască și în rugăciunea din adunare în cadrul frățesc. Da, e nevoie de rugăciune comună cu adunarea de frați și surori. Aceasta este viața normală în trupul lui Hristos. Este necesar să-i știi pe ai tăi, să-i cunoști și să te cunoască. În felul acesta se naște și se trăiește adevărată părtășie frățească. În felul acesta se întărește unitatea noastră. În felul acesta este o armonizare desăvârșită în gândire și simțire. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt În legătură cu această expresie mai stăruim puțin ca să înțelegem mai bine adevărul despre Duhul Sfânt și despre umplerea cu Duhul Sfânt. Această umplere nu este un lucru care se înfăptuiește odată pentru totdeauna, ci este ceva care se repete mereu ori de câte ori e nevoie în viață de legătură cu Domnul Isus și lucrarea Lui. Apostolii, așa cum s-a spus, deși au primit Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, de data aceasta, în urma rugăciunii, s-au umplut cu Duhul Sfânt. Deci umplerea cu Duhul Sfânt este o lucrare care se repete ori de câte ori e nevoie în viața celor credincioși, ori de câte ori stăruiesc în rugăciune. Rugăciunea adevărată înseamnă umplere cu Duhul Sfânt. Cel care se roagă și se ridică de la rugăciune tot așa cum s-a așezat, fără nicio schimbare în viața lui, nu s-a rugat bine. Trebuie deci să se cerceteze și să se roage din nou. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală umplerea cu Duhul Sfânt, iată pricina pentru care apostolii și ceilalți ucenici ai Domnului Isus sunt plini de îndrăzneală în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Când suntem plini de Duhul Sfânt, nu putem să stăm fără ca să vestim cu îndrăzneală cuvântului Dumnezeu. E o putere care ne împinge să facem lucrul acesta. Pentru vestirea adevărului dumnezeesc trebuie să fim mereu înflăcărați de Duhul Sfânt, căci adevărul străbate a nevoie și încet prin negura ereziilor și a prejudecăților. Un înțelept spunea, ce nu este adevăr nu este nici moral, nici cinstit. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, dacă mărturisim acest adevăr, să-l mărturisim cu o vorbire de foc. Tudor Arghezi a spus să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorțească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare avuție. Ca răspuns la rugăciunea smerită și arzătoare a apostolilor, împreună cu adunarea fraților, a venit un semn aducător de groază. Locul în care se aflau s-a cutremurat. Ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Aceasta a fost o nouă înzestrare cu Duhul Sfânt și cu putere cerească. Acești oameni au fost umpluți cu un nou simț al prezenței și puterii Duhului Sfânt. Urmarea a fost că au plecat în lume vestind cuvântul lui Dumnezeu cu multă îndrăzneală.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 Spre mâinele ce vine Și prin credință mă stăresc Să alerg spre El mai bine. Iisuse, credința mea, Iisuse, nevejdea mea, Iisuse, iubirea mea, Ești viața mea, Ești ea, ești ea. Văd Harul într-un nou veșmânt, Necunoscut în lume, și în minte noul legământ, Îl văd în toate cum e. Iisuse, credința mea, Iisuse, nedejdea mea, Iisuse, iubirea mea, Ești viața mea, Ești ea, ești ea. Lumina acea de după vân e taină strălucire, Privind cu Duhul în ea mă spăl de orice tu te credința mea, tu nevejdea mea, Iisuse, iubirea mea, ești viața mea, Ești ea, ești ea. O, Doamne, ajută -mi să străvăd, Prin Duhul, prin credință, Lumincea și aici nu se văd, Din tainica ființă. se credința mea, Iisuse, medejdea mea, te iubirea mea, ești viața mea, ești ea, ești ea. Ca să slujești și mai frumos, mai sfânt și mai curoadă, Și chipul tău mai luminos în mine să te vadă. Tu ești credința mea, tu ești nădejdea mea, tu ești iubirea mea, ești viața mea, ești eu, ești iar